Kapitel 9 Das ist bestialisch. Jens hält Evas Ballettschuh in der einen Hand, in der anderen hält er einen Glassplitter. Er ahnt Böses. Sehen Sie hier, sagt Jens und hält den Splitter hoch. Der war in der Spitze von Evas Schuh. Also nein, wer macht denn so etwas? Frau Neurohrer ist ganz entsetzt und schaut ihre Mädchen der Reihe nach an. Als Herr Reuter und ich vorhin den Flur entlang gingen, kam uns ein Karl entgegen, im Kapuzenhemd. Er wollte absolut nicht gesehen werden, erzählt Jens. Ja, das ist doch dein Tobias, Regina, der trägt doch nur sowas, ruft Maxi spontan dazwischen. Halt die Goschen, fährt Regina sie an. »Moment mal, was wollen Sie damit sagen? Hier war ein Mann in unserer Schule?« will Inge Neurohrer ganz aufgeregt wissen. Jens erzählt weiter. »Also, der junge Mann kam ganz offensichtlich aus der Garderobe hier. Ja, das kann ich bestätigen,« unterbricht ihn Konstantin Reuter. »Die Mädchen waren ja noch in der Pause. Er hatte Zeit und er war allein.« er konnte an die Fächer und diesen Splitter in aller Ruhe, fährt Jens fort. Sowas wird der Tobi nie, nie tun, niemals. Regina ist total aufgeregt. Außerdem, er kommt gleich, er wollt zuschauen. Da können sie ihn gleich fragen, dann wird's ja sehen. Das ist ja netter. Regina kommen jetzt die Tränen. Wenn man vom Teufel spricht, sagt Anna. Schau, da ist er schon, der Tobias. Alle drehen sich zur Tür. Tobias schaut in die Runde. Er sieht Jens mit der Scherbe in der Hand und Konstantin Reuter und läuft weg. Tobias, bleib da! Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Ruft ihm Regina total verzweifelt hinterher. Jens läuft hinter dem flüchtenden Tobias her. Konstantin Reuter ebenfalls. Schon ein paar Minuten später kommen sie zurück. Jens Winzerer und Konstantin Reuter halten Tobias fest. Der hat den Blick gesenkt und schaut niemanden an. Ich glaube, unser Freund hier hat einiges zu erzählen. Na los, rede. Jens ist richtig sauer. Ich war's sagt Tobias so leise, dass es kaum jemand verstehen kann. Was? rufen ein paar der Mädchen und auch Frau Neurora. Ich war das alles, flüstert Tobias. Ich hab versucht, die Eva zu... Na, da im Prater... Ich habe ja was ins Essen getan, beim Schweizer. Und ja, ich habe auch die Glas. Weiter kommt er nicht. Ja, aber warum denn? Warum? Fragen fast alle gleichzeitig. Na, wegen meiner Spielschulden. Wegen ihrer Spielschulden? Inge Neurorer ist entsetzt. Ich hab gedacht, wenn die Regina. Na, wenn die Regina die Hauptrolle in diesem Film da kriegt, dann gibt sie mir was von dem Geld und. Ja, Tobias, bist denn komplett narrisch worden. Regina kann nicht glauben, was sie da hört. Ich hab gedacht, ich tu dir einen Gefallen. Du hast so hart trainiert und dann diese, diese Neue da, die nimmt ja alles weg. Mensch, Tobias, ja, ich war neidisch, ich war auch eifersüchtig, aber ich würde doch nie, ich, ich hätte nie. Regina Schlick verlässt schluchzend die Garderobe.